Їхня корова взимку мало не здохла з голоду. Ванька з чоловіком зрозуміло, теж. Ванька звертала на чоловіка увагу лише тоді, коли сварилась з ним, коли той робив щось справді дуже дурне. А він міг. Міг напитися, йти в і пробувати тягнути свою стодолу назад, аж поки колгоспники його не били. Міг врубати собі січкарний цілий палець, і міг зі злості кинути в курей патиків, бити зараз двох чи трьох. Чоловік Ваньки дуже не любив курей. Ванька пояснювала це ненавистю тим, що дурний завжди ненавидить дурнішого за себе. Кожного вечора вона мила ноги, молилася до образа у літній кухні, а потім дуже втомлена, лягала в ліжко і в цілковитій темряві слухала радіо. Радіо було її єдиною втіхою. Коли радіо деколи на кілька днів чомусь замовкало, Ванька почувалась дуже самотньою, а потім якось так придумала, щоб радіо заговорило в ній. І воно заговорило. «Маю тепер своє радіо», – Валилась Ванька чоловікові, але той навряд чи розумів, бо був дуже дурний, переймався тільки подвір'ям. «Дивися, – казав чоловік Ванзі, – подвір'я як людське життя, в хаті нарушуєшся, потім йдеш до літньої кухні їсти, потім складаєш у стодолу сіну для корови, а в щіпку дрова для печі, потім сидиш на лавці під горіхом, куриш тютюн і проклинаєш нахабних курей». Потім перебираєшся до собачої буди і проклинаєш невдячних онуків. Потім знову повертаєшся до хати, але вже інакше, ногами вперед. Подвір'я, як людське життя, в кожного воно своє, і чужі подвір'я, як правило, не перетинаються. Ванька ненавиділа свою косу, а також його подвір'я. Радіо було її домом. Але Ванька сама не знала, звідки радіо береться і куди зникає. «Воно просто існує», – думала Ванька. «Воно просто є, як я, воно всюди, воно не має початку і кінця, і невідомо, чий голос в ньому промовляє, можливо, самого Бога?» Здається, то були 60-ті роки, коли Ванчин чоловік купив перший телевізор. Уся сама гурка прийшла дивитися в їхній телевізор. Діти тішились, старі баби і діди тішились, а Ванька – ні. Вона відразу зрозуміла, що це таке телевізор. «Це не радіо, там видно, хто говорить». А Ванька не хотіла бачити. Його лиця. Бо на його лиця не можна дивитись. Його можна тільки слухати. Розділ другий. Кукурудза. У столі жили фотографії. Я з величезною рабиною, Ванька сама деколи з велосипедом. Її чоловік під горіхом. Сам горіх. У столі було багато фотографій чужих похоронів. Крупним планом, щоб добре було видно Марця. Можливо, ті мерці за все своє життя фотографувались лише один раз на власному похороні. Але найбільше мене цікавили дві пожовклі австрійські фотографії, зроблені у фотоателія. Два чоловіки у військовій формі з рудими вусами у величезних кирзових чоботах. Один сидить, другий стоїть. Той, що сидить – старший. Фотографії не підписані, не мають тати. Ніхто не міг мені пояснити достеменно, хто ті чоловіки. Деколи Венька казала, що «то її тато, деколи що вуйко», або що вони разом, або що то брат і його воєнний товариш. Ванька або не казала правду, або не знала сама. Могло також бути, що і те, і друге одночасно. Ванька рідко казала правду. Їй подобалось вигадувати і брехати дітям. Вона завжди була переконана, що дітям треба все вигадувати, бо вони для того існують. Тому, напевно, тепер я не вмію відрізняти правди від вигадки. Я придумала собі, що ті два чоловіки називаються Івановичі – і вони закордонні коханці Ваньки. Вони обов'язково мусили бути за кордоном, бо так цікавіше. Тоді я ще уявляла за кордоном дуже схематично, навіть казково. Ці чоловіки, як два Івановичі, жили в Австрії на березі Амазонки. Я знала лише одну країну, Австрію, і лише одну річку, зате найбільшу в світі, Амазонку. Тому єдина річка мусила текти в єдиній країні. Івановичі жили у величезному будинку. Мали прислугу, мали власного фотографа, який робив їхні знімки від салаванця поштою. Власне, відіслав усього два знімки, бо потім нагло помер. І Івановичі так і не змогли знайти йому гідну заміну. Потім я знайшла на цвинтарі дитячу могилу. Я ніколи не боялась ходити на цвинтар. Більше того, був такий час, що там я майже жила. Я знала кожну могилу і кожного мерця, коли він народився і помер, що написали його родичі на пам'ятнику. Було багато пам'ятників, які я не могла прочитати – єврейські, польські, німецькі. Вони подобались мені найбільше, бо пахли за кордоном. Крім того, вони вже точно нікому не належали, тільки мені. Я приходила до кожної могили, сідала на лавочку.